Hej och välkomna till det första avsnittet av den här podcasten som heter På 65an Det här är en podcast som är gjord av VSK-supportrar för andra VSK-supportrar och egentligen alla som vill lyssna eh, Tanken med podcasten är att vi är med jämna, men det kommer förmodligen att bli med ojämna Mellan dem. träffas några supporter och diskuterar den senaste tidens händelser i och kring VSK eh, Podcasten kommer spelas in här där vi sitter nu på vår klassiska pub Bistro 65 eh, Det är därav den heter så också så, idag har jag med mig två mångåriga VSK-supportrar, eh, Anders Enerot och Jonathan Sjönneson eh, Då är vårt ordförande i sports eh, från 1995 och framåt, är det är 9-10 år Ja, det var många år i alla fall, sen om det var 8 eller 10, det vet jag inte men... Nej. Hur, hur var det då? på den tiden? Det var ganska häftigt, det var ju faktiskt bra ett par år då också, man <laughs> fick vara med lite att möjligt Ja, du, du, du var med när vi lag i Allsvenskan 1997 och sådär. Det var många fina bortaresor där kan jag tänka mig. Ja, det var häftigt. Riktigt kul. Åka och att se något annat än IFK Västerås. <laughs> ja, det är alltid trevligt. Ja, Anders, du har väl också varit med på en del bortaresor genom åren kan jag tänka mig. Ja, det var ju mycket mer när man var yngre än vad det är nu. Men det var ju som Jonathan sa väldigt roliga tider. Mm. Yes, ja. jag tänkte vi, vi drar igång med snarare lite VSK på en gång. Jag tänkte att vi börjar lite med bandsäsongen som ju med vsk måttmätt inte gick så där jättebra. Vad, vad säger ni om den? Ja, vad ska man säga egentligen? Det, alltså, på ett sätt är det katastrof. Mm. Och det är inte att åka ut mot Sandviken. Det är liksom ingenting. Vi gör bra matcher mot Sandviken. Vi förlorar mot ett bra lag, så det säger jag inget om. Vi ska aldrig sätta oss i en sån sitt så att vi möter Sandviken i en kvartsfinal. Nej. Det är grundserien som är skit. Vad beror det på då? Jag tror man inte är riktigt fokuserad i, i vissa lätta matcher som gripen borta och sånt här. Man tappar för poäng mot lag som man inte ska tappa poäng helt enkelt. Uh -huh. Är det en ledarfråga? De är inte <coughs> motiverade riktigt eller vad? Nej det tror jag inte heller för det man såg för säsongen är bra, vi är bra på och Ja vi tog ju World Cup liksom, det är ju skitbra Det men... är för lång transportsträcka bara alltså. Spelarna väntar också på att det ska bli kul Ja precis Så det, det, det är det ja. som är felet liksom att, eh, vi, vi, vi, vi taggar inte till helt enkelt Det Nej, men kändes sen... lite så För vi gjorde aldrig två bra matcher på rad egentligen Vi kunde ju göra en bra match Och sen var nästa skräp igen Ja sen, sen är det det kan jag tycka Att många spelare man får för sig att de inte Det blir hundra procent Utan man ligger på 90 och Ligger man på 90 procent Så blir ju alla lag bra mm. Det är de här tio sista som gör ju att Man är bättre än någon annan mm. Och det kan jag ju tycka att i många matcher Så fanns inte det Nej. Riktigt Men nu kommer det sig att man inte kommer upp i samma standard Som liksom tidigare säsonger För det var ändå i princip samma lag och... Jag tror det kan vara bekymret Att man, många spelare man säger att man är Ja vi ska vinna tredje år i rad Men man är fortfarande mätt Men mm. man, man vill vinna Men det här energi man får in Av att det kommer in nya människor i gruppen Det finns ju inte då Det Nej. är samma personer om man säger Ja men vi ska vinna, vi ska vinna Vi är bäst Och så blir det ingenting och så finns det ingen energi att ta av kan Det är lite Man ska in en kille varje år så känns det. Mm. Så gjorde VSK när vi var riktigt bra för det. Det kom ett namn varje år som rörde om i truppen. Mm. Det var alltid bra spelare. Mm. Sen när man hette Ola Johansson eller Fossag eller Niska mm. men det kom in ett namn som gjorde laget bättre mm. och fick alla ta ett steg till hela tiden. Mm. Precis, Så det för oss lite in på, på en, nästa <kör> punkt. Jag tänkte vi skulle prata om Sili i bandet. Det ryktas ju om ett par namn till VSK, det ryktas även om att halva truppen ska vara på väg bort lät dem på, på vissa internetsidor eh, Vad säger ni? Jag tror det funkar så här. spelar man i VSK då flyttar man inte om man om de inte säger åt en att flytta alltså det finns ju liksom inte mycket att gå till om man spelar i VSK om man ska spela i Sverige Nej, så Du kan ju byta upp det Nej, och jag tror ju så att spelar man i VSK då, när de säger hej då Det är då man tittar på en ny klubb Inte när man är inne i laget Nej, Nej precis Vi har fått några förlängningar också Ted Bergström, Stefan Edberg, Jakob Ocht det, det är väl också bra Att liksom se till att behålla stommen i laget Det är en hel del utan kontrakt fortfarande Är det några ni tycker man ska kanske släppa Eller några som man verkligen måste se till att behålla nu? Jag tror det är viktigt att man inte släpper för många eller tar in för många samma år. Alltså mm. så att det blir för mycket. Utan att man har en stabil att man tappar kanske en eller två högst om man får in en eller två. Mm. Men gärna att man har stommen kvar med de spelarna som Micke som vill ha kvar. Precis. Ehm. Ja, vad säger du? Det är, är svårt. Jag har inte riktigt koll på hur kontraktsläget ser ut med alla här nu heller så. Uh, Nej, jag... Det de... var väl mycket snack. Bucht var en av dem som nu var rykten om att han skulle ut. Precis, han men, det ju det. Olsson var det också snack om. Jag har inte koll på hur det ser ut med han. Jag tror inte han har kontrakt. Jonneby men... har inte heller kontrakt. Ja, men Mange skriver ju alltid ett år. Det har ja. Han har gjort det för flera års tid. Ja, precis. Jonas Nilsson... Um, ja, nej, men det, det, det var ett helt rint, Ja, precis, det var helt gäng utan kontrakt uh, än så länge Men vi får väl samtal med de flesta Patrik Sjöströms kontrakt tror jag också gick ut mm. um, ja. uh, Men uh, ni har väl hört också rykten om att det är uh, ett par spelare på väg in Har ni något att säga om det? Jag vet inte vad man ska säga, det går så mycket rykten Ja, ja har ni någon man gissning på vilka det kan vara? Jag trodde ju att man skulle kunna veta ett tag, Men det hade man ju fel, sa ju Micke, jag, jag gissar Ja, ja. Jag menar alltså som verkar ju vara en alternativ men det, det har ju pratats om så länge Ja, ja det är... sen är det svårt att veta Eftersom lagen köper ju inga spelare med killar som har kontrakt Nej och ska man då kolla då får man ju titta på alla lag som har utgående kontrakt och Jag kan ju säga, jag kan ju inte så jäkla många bandyspelare om de är bra eller dåliga nu för tiden Nej. I andra lag Men Jakim Andersson från Vetland är en sån som du har ryktats om Ja, det, men han har ju kontrakt ett år till Ja Och där är det, det går mycket snack om att han kan vara klar redan till nästa år Ja Och det vore ju en gullvärmning mm. Ja, för det är det vi har saknat en riktig forward som kan göra 50-60 mål. Mm. Ja, men som ligger där. Snittas ja. som så mycket mycket gjorde, för där är vi inte idag. Ja. ja, vi får väl se vad det, vad det blir och för... Och sen vad som hände med Nilsson då. Det var mycket förkylningar och sånt där, men vi har ju... Mm. Ja, precis. Ja, han kommer inte upp riktigt i, i, i klass i år som, man, som den klassen som man vill ha i alla fall. Nej, och då blir det mm. lite fel då, om vi ska köra med... Simon på toppen och sånt där. För det är ju ingen anfallare. På Nej, det precis. Vi det är ju en ren målskyt. Vi skulle behöva ha någon som liksom gör de där mm. målen per säsong. Mm. Liksom, som är med i skytteliga toppen. För där, där har vi inte haft någon på. Ja, alltså, Jonas Nilsson har ju varit där och nosat. Men vi har väl liksom inte haft någon skytteliga vinnare på. Jag vet inte när. Så att det, det är ju någonting som jag Nej, tycker. Jag men menar, alltså, en skyttekung gör ju 70-80 mål. Ja. som Edlund är och dem. Vi ja. har sådana som ligger på 30-40. Och ja. det är väl vad. Vad många gör i Bråberg till och med alltså Ja, så ja så att det... Jo, men det ser det, det Gripen också är det är. Mm. ja och då undrar man vad kan han göra ett lag som VSK istället mm. ja, han är ju också mycket ryktet om till. Det Men var väl Motala sist Ja jag var Motala var det, <laughs> Villa Ja mm. Mm, Ja det blir spännande, vi får se vad som, mm. vad, som vad som kommer Men vi, vi är väl ganska säkra på att det kommer in Minst ett par namn så är det. Det ja. låter som två, tre stycken. Mm. Yes, eh, eh, Så har vi ett domlag också som eh, gick riktigt bra den här säsongen. Eh, ni var och såg några matcher, tror jag. Jag såg båda er på semifinalen. Va? På hyllan. Och... Ja, precis. Sira lite. <laughs> var, det var, var riktigt kul. Ja. Eh, vad, vad, vad tycker ni om, om damlaget, så? Det var kul att se. Så jag såg bara den matchen i år tyvärr. Ja. Jag såg lite mer året innan. Jag mm. vet inte varför jag inte kommer ner i år. Det var ingen av dem som finalen eller? Nej, ja på tv Men ja. inte Nej. live Nej. Vad tyckte du om den då? då Kareby var ju bättre Ja, Så var det är inte så mycket att snacka om, men jag tycker ändå De försöker så gott de kan så att... ja. Jo så är det ja. det är lite finalrutin mm. Som saknas där tror jag Ja Ja, men det betyder mycket. Ja, det gör det. Ja, Pär-lagen Precis. Men. Vi förlorade ju första finalen nu här på, på. När den spelades på Friends. När vi var första på, på ett tag. Så det är viktigt med finalrutin, så här. det. För jag tyckte vi var rätt bra i jag såg. Så. Ja, men det är väldigt spännande där också. Att se om de kan fortsätta förstärka laget. Precis. Ja, vad, vad tror vi om nästa år? Liksom? Ja. Det verkar ju så svårt. Alltså, som vi fattade som man. Värva ju inte bara hur som helst utan tjejerna ska ju fixa eget boende, eget jobb. Och... Om det stämmer det vet jag inte. Men då det är det jättesvårt att få hit någon om, det om kommer en Det då kommer en som inte har någon möjlighet utan hon måste hitta ett boende, hon måste hitta ett jobb. Vad ska man locka med? Ja, nej. Nej, det är, det är klart. Det är... Men, men sen kan man ju se som familjen vid SK så är det ju jättebra att vi får igång lite damidrott också. Mm. Det genererar ju folk som Som är intresserade av VSK Det är väl alltid viktigt Ja det är, det är överlag det Att märket växer ja, och det blir fler Det är samma allt snack om basketen här Att få in ett ja. lag till I VSK Precis vi kan nämna det också Vad tycker ni om de ryktena? Jag vet inte om det är något klart där eller Nej alltså det går ju rykten fram och tillbaks Men vad vi har förstått så ska det ju vara klart mm. Men Jag tycker det är jättebra vi skulle mm. kanske ha fler sporter för att få fler VSKare mm. Någon gång så går ju basketspelaren Och titta på en fotbollsmatch eller en hockeymatch ja. Då har han med sig pappa eller en kompis mm. Så fastnar en av dem Då har han med sig två kompisar nästa gång mm. Vet ni vad? Är det, ska vi ta över någon befintlig basketförening i stan Eller vet ni något om hur formerna kommer att se ut? Vad jag förstår så ska vi ta över en, en av föreningarna mm. Du vill inte säga vilken Nej, jag vill inte nämna namn. <laughs> Nej, det är bra, vi kan gå vidare <coughs> eh, Nu här i, i Ja, var i veckan Eller förra veckan var det väl kanske Så eh, presenterades det lite förstärkningar på eh, VSK året runt sidan Eller i, i klubbcentret Det var Thomas Karlsson, Henrik Lundgren Och eh, Annika Nerer som eh, Eh, presenterade som, som säljare och vice klubbchef tror jag det heter som Thomas Karlsson är och eh, eventansvarig. Eh, har ni någonting att säga om dem? Jag vet inte vilka det är. Så Nej. Det är jättesvårt. Ja. Nej, jag vet inte, uppgifter ska det vara som kanslipersonal också eller skulle de bara vara inriktade på Eh, jag jag förstår, så, så, riktigt, så, så Henrik, Henrik Lundgren ska vara inriktad på sel vad jag förstår. T Thomas eh, Karlsson han eh, har väl någon sorts liksom, backup till kamp och funktion, ja. eh, så, fast för fotbollen. Och eh, Annika Neder ska jag sätta Emily Lovén, som eh, ja. eh, jobbade på reskomband i förut. Ja, det det. Eh, men eh, jag tänker det, det är väl bra att liksom, vi, vi börjar få eh, in nya hundra människor där också. Vi pratade liksom att få även om de som har jobba tidigare, har eller de har gjort ett jättebra jobb såklart, men eh, även där som vi pratade om med spelartruppen att det är viktigt att få in eh, nya hungriga personer. Så på... är det, få in lite nytt tänkande och det måste ja. man ha överallt. Ja men vi, vi har ju pratat med Kampo om sådana här grejer att de skulle bjuda in supporterna mer för att få förslag till saker man kan göra inom föreningen. Mm. Eh, som att ha en no, fansmöte där folk får säga och tycka om säsongskort, till exempel... Eh, de har ju provat lite med souvenirer också. Ja, mm. Men att, man, att de har på supporterna med möten, där mm. man kan få ställa frågor kring klubben och lite sånt där. Mm. Mm. Och det hoppas jag kommer något sånt mm. framöver. Ja, jag tror att det är något på gång. Men får, får vi se. Ja, men det, det, det jag håller jag med. Det är något som vore... Efterstrammansvärt Ja för det är väl ändå så att De jobbar ju för föreningen Och de måste ju vilja att så många supporter som möjligt är med ja. Med dem i det de driver Och då kan det vara bra att lyssna på synpunkter På folk som verkligen går på matcherna mm. Ja men så är det. Vi kan fortsätta lite där på sidan av planen Vi är skåret runt Det, det är ju liksom någonting som vi driver nu för tiden Och det, det har väl egentligen varit Från supporterhåll ganska efter, Eller liksom efterfrågat länge Att fotbollen och banden ska jobba mer tillsammans För jag menar, för supportrar är ju liksom en klubb Så att det är väl bra, eller vad säger ni? Det är jättebra Och jag har ju absolut förfrågat det av ren principsak. Jag har aldrig köpt en souvenir som du har stått bandy eller fotboll på. Utan köper om det är VSK. Ja. Precis. Och just Foss. Det är samma klubb för oss. Ja. Foss är det VSK. Sen självklart att de inte kan dela ekonomi och sådana saker. Det förstår man ju. För det är helt andra förutsättningar. Och, mm. Självklart beroende på ligor. Skulle fotbollen helt plötsligt spela i topplag i Allsvenskan. Då inte band i närheten av de lönerna fotbollen kommer ligga på. Så är det. Ja, men kan det kan man inte. Det. Ja. Mm. För, för det är ju ändå så. Liksom att jag tror, jobbar man ihop så drar man ju ner mycket kostnader på framförallt kontoret och sådana grejer. så ja, man gör vi det med, med kansli och grejer. Ja, mm. ja precis. Ehm, årsmötet, var ni på det? Eh, fotbollens årsmöte. Ja, ja det var det. Mm. Tyckte ni om det då? Det var väl ganska bra. Ja. Det var positivt det var... att Det var positivt resultat i kassan för första gången för, ja, Ni som har varit med längre får väl hjälpa ja, mig Men jag tror inte jag kommer ihåg någon nej, gång när jag, vi haft det Nej, du måste minst vara 20 ja. år sedan Jag är ju bara född 74 <laughs> Jag vet inte, du som är gammal ja, kanske Ja, tio år äldre, ja, jag vet inte Jag var inte på så många årsmöten då Nej, men, nej, men för första gången på, i modern tid nästan kan man säga Att vi har ett plusresultat Eller vi... Vi har ett eget kapital på 1 659 379 kronor. Ja, vi hade då i alla fall. Ja, vi hade då i alla fall. Vi, som efter det vet vi inte. Så är det. Hoppningsvis har det rullat på med sponsorintäkter så att vi har dubblat de där pengarna. Ja, det får vi hoppas. Och kanske även andra pengar. Det kan vara andra pengar också, absolut. Jag tänker på viggepengarna såklart. Har ni någon information om den? Viktig information. Det går mycket rykten och konstigheter där också. Mm. Så man vet ju inte vad man ska tro Nej. Vad tror ni då? Jag ska vara ärlig så jag har ingen aning För <hör> frågar man folk så säger vissa så Vissa åt andra hållet mm. Så jag att det blir bara liksom gissningar Men någon gång kommer de ju ramla in pengarna Så enkelt är det ju mm. Först trodde man ju att De hade löst det Vi skulle få 10% procent. De hade betalt in den här första klassulen kanske mm. Men så var det ju de här då det kom, de släppte någonting på svenska först som man tolkar. Sen tolkar man det ju kanske lite annorlunda när man läste engelska versionen. Mm. Och så pratar Kristina helt plötsligt. Och hon pratar om att det kommer mer pengar under året. Mm. Och då är det ju helt nytt. Då kanske det är som Spotbladet pratar om det här med att de har köpt lossan för 29 miljoner och sen 10 till eller vad de sa. Mm. Och att de då delar upp den betalningen. Mm. Men om det har skett... Då är Bigg redan såld ja, man kan ju Och då, då mm. har United köpt den För den fika skulle aldrig betala 30 miljoner För någon som inte är såld Som kanske bryter benet i slutet på den här säsongen Och sen har mm. han ett värde på 15 miljoner När han kommer tillbaka om ett och ett halvt år Det vet man ju inte Nej. Alltså... Men det visar sig i sommar Om man går någonstans första juli Ja men det skulle vi byta nytt möte här, när man skulle få se den ekonomiska ju vad budgeten blev ju vad ska man säga, inställd på ja. årsmötet eftersom... Vi hade äh, pengar. Ja, precis. <laughs> det verkade komma någon form av pengar som, som skulle ja den, den budgeten de hade lagt Helt enkelt gällde väl inte längre så att, men det Nej, kommer de är någon... inte vana att räkna plus det var <laughs> det jag, skit, jag tycker skit. det är helt rätt också alltså Nu det kommer stora delar En ny styrelse Självklart ska den sitta och vara ja. med Och ta fram en budget Och ja. inte behöva ta över något gammalt Som de kanske egentligen inte står för Nej men så är det ju ja Nej, Det ska bli kul att se i alla fall För de sa ju till sommaren skulle det vara klart Mm Ja, någon gång här i maj, nu tror jag skulle, mm. medlemmarna skulle kallas till ett medlemsmöte för information. Så ja, vi får se. Men om ni fick välja på hur pengarna ska spenderas, jag att vi har fått 30 miljoner, eller kommer få 30 miljoner. Jag skulle vilja säga att man börjar bygga upp en riktig akademi. Mm. Där läggs lite pengar på den, på grund av att jag tror att en, en akademi blir som självförsörjande. För de spelarna man säljer vidare, sen så kommer det ju. Pengar in i föreningen mm. eh, Sen beror ju på lite vad vi ligger alltså, är Allsvenska målet så måste ju Pengar ta dit också Men det viktigaste är väl att man får igång En bra akademi som vi hade förut För att få egna spelare mm. Och där är också det Visst allsvenskan är målet Men det får inte gå för fort Nej. Vi kan inte satsa 20 miljoner på A-truppen Utan det måste ju få ta ett steg i taget Näringsliv måste ju hinna följa med Mm och vara med på utgiftningen Och kanske även publik och ja, publik, andre, allting, allting måste ju gå hand i hand och mm. med. Och med följer man Vi den kan plan inte bara säga Nu lägger vi så här många miljoner på truppen och sen Men, men följer man, och man den planen De har vid ESK Så är det kanske inte för fort heller Nej, ja, det är ju ganska offensivt Men vi ja. får att uh... Så jag tror ju också Så länge man har ett sånt här intresse som det är idag För fotbollen Så måste man också rida på vågen Att hänga med hela vägen mm. Liksom för att annars om fem år så kanske folk har tröttnat och sagt det var bara skit skitsnack det de sa. Mm. Sen känner jag lite med, nu vi har ju läget att satsa ordentligt här. Vi har Mjällbyklubben som är ett mm. namn. Ja. För att vi, han har plus två efter det här året. Ja. Men jag tror vi måste ju ta ett steg till för att säkra att han vill vara med. Ja, det är... Och när han är med, då kan vi satsa. Hans namn kan få hit en spelare. Mm. Ja, det har vi så nästan... är risken att tröttna med hjälp han ser att klubben satsar inte han får inte någonting av det som han är lovad då sticker han och då kommer vi sitta med en ny mm. Västerås är igen här mm. och då är det inte sexet. Nej, precis Nej, det att han är plus två efter det här året det, tror ni han blir kvar eller hänger det bara på uppflyttningen? Jag tror det beror på hur det går i år ja. och vad han får att jobba med För när vi har pratat med Johan så säger han ju oftast att och måste ju visa det han lovar Han när de träffades mm. Det är det viktigaste Har han några andra visioner då måste han ju tala om det för han, ja, han vill ju inte smutsa ner Sitt namn säger han mm. Så att Han vill ju att de ska vara ärliga mot honom Och säga som det är mm. Då kan jag också säga det till Media säger han mm. ja, men Jag tror ju så länge Han känner att klubben växer Att vi går i rätt riktning Då tror jag han vill vara med, absolut mm. Så han är ju inte bara här för att äh, det är jättekul att ta två år i liten klubb i Division 3 i Sverige egentligen. Utan mm. märker han att klubben tar steg hela tiden? Att vi kan nå de här målen vi har? Då tror jag han vill vara med. Mm. Men det måste ju vara bättre än förra året. Ja, ja precis. Ja, det var upptäckts träff i... Um... I norrättan eller i Division 1 över, överlag i, i tidigare idag. Eh, och de allra flesta tränarna där eh, trodde på att VSK skulle vinna serien. Och om inte det komma tvåa. Eh, hur ser ni på det? Det var det någon som sa att det här kommer VSK jogga hem liksom. jag, jag tänker vilken, vilken värld lever de? Ja men så tänker jag också. För att det, det är ändå... vara favorit är alltid svårt. Ja. Ah. Och ska vi vara ärliga, har inte vi varit nära att gå upp som vi gick upp sist. Alltså, efter det så ramlar vi ganska långt ner i serien. Mm. Eh, är vi mycket bättre än förra året? Bakåt är vi nog betydligt bättre. Ja. Känns det som. Men tittar men vi det får framåt. Det kan ju se på matcherna sen så alltså, det är ju träningsmatcher, det är ju en sak. Och gäller ja. så är det, med... det. att alla har presterat som förra året. Ja, men jag känner ju att vi är bättre bakåt i år. Men... Vi har inte förstärkt någonting framåt. Nej. Och skulle då det hända som förra året att karvan går, blir trasig eller Tronev trasig. Ja då står vi där, då är vi inte så mycket bättre än motståndarna kan jag tycka. Mm. Nej sen, jag har ju noll koll på vad motståndarna har värvat. Och på ett sätt det känns som det är då för det, det är inte motståndare det hänger på, det är oss själva det hänger mm. Och jag tycker laget är tillräckligt bra för att Kunna gå upp i år. Mm. Men du ser oss inte som favoriter? Eller är du... ja, vi ska nog vara favoriter, helt ja. mig ja. Men vad vi har värvat och vad vi har. Sen, ja. Får vi vara skadegrihet då? Då borde vi vara favoriter, tycker jag. Mm. Jag tycker det är svårt för, man, alltså, det, som du sa, man vet inte vad de har förstärkt med och man vet inte vad de har tappat. För när man ser att de har, någon motståndare tappar en spelare, så vet man ju inte vem det är. Alltså, så hänker det där på den här nivån. Ja. Det är liksom, och sen om de gör fem värvningar Och de tappar noll så, Om TG skulle göra fem värvningar Så vet man att Om vi gör fem så är det fortfarande lika stort Klapp mellan oss mm. jag, kan, jag kan nämna Det är många eh, lag Som har tappat en hel del spelare Jag tror Vasalund har bytt ut 14 Brage har tappat 11 av Assyriska sa att de hade tre kvar sen förra året så att det är ganska många oprövade trupper i, i årets norrätta alltså, så har de värvat ganska bra men det gäller ju att få ihop det också jag tror att VSK har en fördel av att ändå, i alla fall framförallt offensivt ha samma lag som vi hade i mångt och mycket förra året Ja, ja. Det, det tror jag men det jag ser som det, det, vi måste få upp ett bättre försvarspel om vi ska vinna den här serien. Mm. Förra året så ramlade du in det ena skott efter det andra. Och, alltså, man kände ju att 90% procenten av målen vi släppte in var ju riktiga skitmål. Mm. Det är det. Det är, alltså, vi måste ha släppt in var tredje och sånt där. Ja, och det, det får ju inte hända. Nej. Och det är där jag känner att blir vi bara bättre bakåt så tror jag det kommer lösa sig själv. Mm. Och då tänkte jag komma in på en av de stora anledningarna till varför ni är här. Att ni ser ganska många träningar och har gjort det nu under försäsongen. Nu tycker ni att det har sett ut på, på träningarna? Har man tränat mycket på hörnor till exempel? Vi, vi kan säga att vi går ju på onsdagar oftast. Ja. Och varje onsdag gör de ungefär samma sak. Och då är det ju svårt att säga att de slår mycket hörnor, för det ser vi nästan aldrig. Nej, det har de inte gjort. Inte och, nu och när det är vintertid så är det mycket spel. Det är mycket bollövningar mm. för att få upp tempot. Det är, det är inte ofta är de slår kör... upp och i hörnor. Nej. Eller inlägg eller något sånt där. Det var där. ett tag vi körde, då körde de mycket pressspel. Körde de. Mm. Mm. Och sådana saker. Kände ju väldigt mycket med... Ett, två, kanske max tre tillslag Det ska vara snabba pass hela tiden det, alltså det ser riktigt bra ut på träningarna Maha, det, är det. det är det man blir förvånad Sen när vi möter då division två lag Som skiljer att Sätter vi bara fart på bollen, de ska inte ha en chans De där lagen Nej. Och då undrar man ju, varför gör vi inte det? Men vi, vi kan ju säga att du och jag Har gått ungefär tre år och sett träning Ja, kanske är något sånt Första året vi började gå Då hade de knappt 10 stycken Som tränade mm. Och då var ju träningarna därefter när vi, Sen är sommaren i Sota De här kom, man såg ju När de blev fler att. De, de har ju hela tiden blivit Bättre upp tempot, det blir högre och högre För varje år som har gått mm. Och det ser man ju framförallt nu när de... ja, Där märker man jättestor ja. skillnad och mm. Framförallt att ta, ta första åren Var tio ja. stycken, det går ju alltså. Ja. Vi kan bara köra 5 mot 5 eller något ja. sånt där hela tiden. Så egentligen så kan man väl säga så här: Det är väl därför de låg där de låg när de var så få. Mm. Man får inte ut någonting av en träning. Nej. Nu är vi i alla fall nära 11 mot 11 i bandet. Ja. två mål. Men har vi haft en del provspelare också. Hur, hur ser ni på dem? Har det varit någon kvalitet där? Eller har det mest varit liksom, det, alltså, allmänhetens uh, träning? typ? Det man, finns ju allting. Det, ja. det, man kan se att. Det är spelare som har varit jättedåliga mm. Och det får funnits sådana som har riktigt bra Det är en stor blandning på det mm. Man kan ju säga så här. Jag skulle ju kunna provspela När jag tittar på de som är sällan Så Ja men vi tar bänker ja. Det var ju ingen vi la märke till Fast vi såg han två, tre gånger Nej. Men nu när man ser en lira Så man förstår ju att han har någonting ja. Så det är väldigt svårt också att bedöma provspelare mm. Från det lilla vi ser För så är de här kanske 3 till fem dagar Och mm. vi ser ett pass mm. Det räcker att han har en liten halvtaskig dag mm. Men jag kan väl säga att Hamrian var ju som såg riktigt bra På en gång när han kom och provtränade alltså. så där såg man, ja, och man såg ju att det fanns någonting där mm. eh, Det var ju samma här killen som Gick till Gävle sen 17-18 ja, gammal. Han var 16-17 ja. från Täby Jag ja. kommer inte ihåg han efter. Spelade i 3 i Stockholm. med 3 i alla fall ja, <laughs> jag tror vi pratade om honom tidigare mm. ja. Riktigt bra men han skrev ju på För jävligt fyra års kontrakt ja. För sen. Men det var, det sen, var ju också men, en jag... tid vi inte hade något pengar Så Nej, vi just... vågade ju inte chansa något precis. Lundin var här på en träning Bara ja. mm. och då var vi, vi snackade med Melby efter den träningen Och sa skit i det här, bara ta kampen där men nu gå in och skriv kontrakt med han mm. man, mm. han imponerar inte på den träningen man såg ju bara hur många matcher han hade i allsvenskan mm. en sån här chans får man inte bara släppa tycker man mm. men vad vi också har också förstått så är det ett väldigt stort tryck på VSK för det är många som vill komma hit mm. och prospela och det, och, och det säger ju Lunkan att det är svårt att sortera också. Man vet ju inte vad man missar när man säger nej och man vet inte vad man får när man säger ja. Sverige. Ja. Men då har det ändå två stycken som sitter och svarar i telefon bara. Både lunkarna ja. och dood där. Just ja. det mm. telefon och mejlen smattrar in hela vinterhalvåret. Sen kan jag tycka att den här killen, vad heter han då? Hussein Ali från Huddinge. Han såg gans ganska bra ut. jättebra också. ut men det var... Spelar ju på samma plats som Kojar ja. så likadan ut Så det är kanske onöta att ha två sådana mm. jo, så kanske. Hur ser det ut annars på träningarna? Är det Mjälby som leder alla träningar? Så? Nej Det är gör Thomas oftast Thomas Gabrielsson mm. Ja. Mm. Som sköter dem och så är Mjälby där jag Styr upp det Han kan lite. Ja. Mm. Styr dem lite Så så det är väl oftast Thomas som har gjort i övningarna Och förklarar dem och han håller i det mest där. Eller förbär då? Eh, han är omhjälpig och går runt och tittar lite och så. Men sen har ju Leffan så har funnit 21 också. Ja. Ja. Så att, eh, Men Thomas, det känns ju mer som, som det engelska termen att han är head coach. Ja, ja. går runt och sköter övningar och så. Mm. Sen kommer hjälpig in och förklarar hur han vill ha det när de börjar lite så här. Mm. Vad tror du om honom? Han verkar, han verkar bra, duktig. eller? Vem? Thomas Thomas verkar ja. väldigt utbildad och ja, ja. Mycket nya övningar hela tiden ja. mm. De jobbar ju oftast efter ett, ett träningssätt Som de kör väldigt ofta Men det, i den, de övningarna Så är det liksom Han utvecklar dem hela tiden Som mm, mm. bygger på dem ja, Vi blir helt snurriga när vi tittar ibland För ja. mycket korta pass De ska göra på något visst sätt Sen. <skratt> lag när vi kommer in i det, då byter de håll sen. Det blir ju total kaos i huvudet på en gång. jag fattar inte spelarna med jämförare. Ouais. Och det är inte alltid de är heller ska man säga. Vad tycker ni om hjälp då? Jag vet inte i, i, i träningssituationen och mm. där. Där Liksom Han går inte bara själv mest eller vad som Nej, men Jag tycker han är bra för att han liksom han verkar kunna ta spelarna på ett väldigt bra sätt. Och jag tycker liksom att han är han är ju där och stöttar upp om, om du förstår vad jag menar. Mm. Det när det är någonting så kan ju han gå in och förklara för en spelare. Så här, så här vill jag att du ska göra. Och han är mer den typ som går och pratar med dem lite. Då mm. jag det som i alla fall. Så är det eller? Nu må du han i alla fall. Ja. Ja. Går man att tittar på någon träning så kan man få sig ett skratt ibland. Ja. Men. ja. Man är på varje träning i alla fall, Ja, nu har han varit borta ett tag men han är på att utbilda sig. Mm, mm. Han ska ju kunna leda oss i Champions League om ett par år. Då måste han göra rätt utbildning. Precis. Så långt har han kvar där, vet ni? Hade han en gång kvar? Ja. Och sen blir det det han... Det kanske är klart nu då. Ja. Om han är UFA-licenserad då, eller vad? Ja, det Jag var vet inte hur alla steg ser ut. Då. Nej. Mm. Eller om du bara är hela vägen i Sverige. Jag kan inte de där stegen. Så. Nej, men han, han var ju i alla fall, Han sa att han hade en gång kvar när vi För... pratade med han. Och det är ett par kvar För Dorby har tagit första steget Han tänkte ju också bli bäst i världen ja. Ja. ja. Har ni någon annan anekdot Eller någonting från träningen Något kul som har hänt Som man inte riktigt vet om Jag som man ska prata om kanske. Ja men alltså Det är ju Karvan och Boris De är ju underbara När de ska spela Körkvadraten De är om någon anledning hamnar de nästan alltid i samma gäng. Och de är alltid osanns vem som ska stå i mitten. Det är, det är faktiskt riktigt roligt. Det är alltid frågan om det är en dålig mottagning eller en dålig pass. Ja. Vad är det då? Det beror på vem av ja, dem du frågar. frågar. Ja, men jag frågar er. Det är väl 50-50. Men de hämnas fint på varandra ibland där. Ja. Dra en sten, i bröstet på den andra, när han ska få in han i mitten så. Jag har ju en rolig grej från. I, Förra sommaren när han hade gjort illa käken så tränade de på på. och så var Karvan med lite och sköt. De hade skottöningar från höger och vänster men ja. eh, ka Karvan sköt från högersidan hela tiden. Och så ja, från skulle vänstersidan? De, sköt med ja, höger? Så, ja, så, då skulle de ju byta sida men Karvan ville inte det då sjunger... Då börjar vi sjunga hela dagen. Här är Han gör vad han vill <laughs> på träningen. Han gillar att komma med. Det var lite kul faktiskt. Ja, härligt. Jag tänkte vi kunde gå igenom nyförvärven lite grann. Vi har ändå stärkt upp en hel del, framförallt defensivt så att säga. Så vi kan väl börja längst bak med Alexander Lundin. Jag såg honom en träning sa ni. Vad var Jag ska ge ett par träningar till. Ja. Just det. Såklart. Eh, jag, jag, jag hoppas han ser lite match tycker jag. Eh... Det är också. Nu har jag talat klubblös att november. Mm. Men en mm. målvakt, han kan inte göra så mycket. Nej, han... Det ger inte en målvakt så mycket att vara ute och jogga och hålla sig i form på det sättet. Du måste ju ha bollarna, det måste ju ha. Utnyttja reflexer och händer. Och... Mm. Det gör ju inte om du bara joggar själv. Nej. Jag tror, jag tror i slutändan att han kommer bli ganska bra. Mm. För jag tror oavsett om du spelar Falkenberg. Och du har ändå gjort 13 matcher i Allsvenskan. Du kan inte vara hur dålig som helst för att spela i Allsvenskan. Det får du hoppas. Öh, och det jag, hade man ju aldrig varit där. Nej, så Och jag känner väl att får han lite matchträning och det så tror jag det kommer bli bra i slutändan. Mm. Jag tror också det kan bli riktigt bra. Mm. Ja men det låter bra Om man jämför med de provmålvakterna vi hade <laughs> De andra? Ja <laughs> mm. så, så då är Lundin världsklass ja, ja. ja. okay. Så dåliga var de som var provspelare Ja, mm. Mm. ja Där hade jag också kunnat provspela Ja, <laughs> <laughs> ja vi, vi, vi värvade Mattias Bänker också Från Gusk var han från ja. senast Eh, ni sa att han Ni lade inte märke till honom riktigt på provtränning Nej, Det var ju mycket provspelare mm. då också Det oh. var ju alltså minst 5-6 killar provspelare hela tiden Så mm. man lade inte märke till dem så. Här. Nej. Jättemycket Och så inne då i plåthallen kanske Det blir ju inte riktiga oh. matchsituationer heller Nej. Utan. Eh, Men jag kan tycka att han är ganska intressant För han, jag tycker han Han viker inte ner sig utan Nej. han kör ganska hårt och jobbar ganska bra på träningarna och så, så att du... ja men är, man är blivit positivt är överraskad ja. av han ja. absolut ja det måste jag säga mm. trevlig kille också när ja, han kommer han fram och pratar och... Mm. så riktigt bra ja, han var skadad där och, ja. och snackar med oss ett tag ja melbön jag... om man inte hade något bättre att göra gör <laughs> ja han ja. ja, vill det låter bra uh, sen har vi Kalle Svensson uh, mittback uh, spela Senaste Huskfana har spelat i Nyköping. Eh, ja, personligen kan jag säga att jag tycker att han ser riktigt bra ut på matcherna och så där, eh, träningsmatcherna. V vad säger ni? Det gör han ja. ju. Sen det var en som kom från ingenstans egentligen. Han provtränar ju ingenting. Så Nej. rätt som det så var han med och spelade en halvlek bara. Mm. Ja, och det kan man säga när vi Mjelby sa till oss att det kommer en ny mittback att spela på lördag ja. eller för vem? Nej, det tar jag inte att säga ensam så. Mm -hmm. så det, det, det var ju lite hemligt så ja, Det är väl egentligen som det som har varit hemligt, hemligt där. Annars har vi ju ja. fått reda på det mesta tror jag. Ja mm -hmm. eh, Så att jag tycker det är en klasspelare På den här nivån mm. Han kommer betyda otroligt mycket för oss mm. Framförallt så tycker jag att Han pratar ju ganska mycket På träningarna och, Ja det är viktigt att ha och, någon som styr backlinjen Ja och så där. Smäller på ganska bra på träningarna gör han också. Ja, ja. Det, det behövs mm. för att få lite tuffhet i gruppen. Mm. Härligt. Karl-Extrand ehm, Amrén har vi också tagit in som mittback. Vad ja. säger du om honom? Ja, han för första måste ju VSK skaffa en VSK-väska utan han kan ju inte gå runt med några väska Nej, det är ju inte Ja, med. Vi har ju vana för att det kan gå till en lördagkväll på stan om man <laughs> går runt med det. Runt det där. VSK, det ja. funkar inte. Det går inte han kommer bli bra. Mjelby säger till oss att han ligger lite efter ja. matchmässigt och träningsmässigt. träningsmässigt. Eh, man såg när, när han var här och provspelat, att han höll höger om mm. mittbackarna som var här och provspela. Ja, ja. My mycket högre. Ja. Jag tror ni sa någon gång att uh, han var bästa provspelaren vi hade den här säsongen. Ja, jag kan tycka det. Ja. Det är man, man ser det. Han bara gick in och plockade bollen Av VSK-spelarna alltså, man... lugna alltså. ja. Han bara tog ett halvt steg åt sidan Och så hade han bollen där mm. Så behövde aldrig överarbeta någonting Och sen Nej, här, han är han ju Riktigt jävla lång också så det... ja. Han och Kalle kan ju fortfarande Rensa bra på fasta situationer mm. Ja vi kanske kan nicka bort Någon hörna nu. när mm. Det har varit man lite orolig, vi släppte in en hörna <laughs> Skiljebo, det ska inte få hända jag tänkte på träningsmatchen nu senast här mot Eskilstuna så då spelade inte Kalle ja, både, men Kalle Svensson och Karl-Extranorén, de spelade inte tillsammans mm. i mitt mittlåset. För mig så känns det kanske som att det är de två som skulle starta en eventuell premier. Eller en premier. Ja, men det kan också bero på att de inte Hamren är riktigt Matchgången alltså till 100 procent Nej att, men de borde ändå kunna spela tillsammans ja, Man kan ju byta ut någon annan Ja men jag tror också att Blomé Är ändå med i diskussionen ja. För vad Mjällby vill ha Det är ju konkurrens om platserna Det är ingen som ska känna att jag är så pass bra Så att jag spelar Nej. Sen spelar det ingen roll att han kommer från allsvenskan Utan han måste ju visa först att han är Bättre än Blomé eller Kalle Svensson då Mm så är det. Mm. Eh, nästa nyförvärv som var Alex de Karolain. Från... Eh... Nora. Nora, just det. Och det. är ett stort fotbollslag. Ja, eh. vart skadad tyvärr igår. Okej. Okay. U-21 matchen. Alltså, allvarligt. Jag vet inte, jag har inte hört någonting. Jag skulle få besked idag på träningen tänkte jag. Men det var ingen träning. Nej. Han var riktigt förvånad i alla fall. Skrek fan och dunkade till ordentligt i väggen där inne sen... Mm -hmm. Det såg ut som baksida lår menar, Han dragit baksida, det har han bortat ett par veckor ja, det. Och det är ingen kul när man kommer som ny till ett lag Och vill att man fightar sen. Verkligen inte Men hans styrka är väl att han är vänsterfotad <laughs> ja. ja men alltså På grund av att vi har ju bara Dennis ja. som, som är riktigt vänsterfotad och, Gjorde han snyggt mål också Ja, det gjorde han ju mot ja mm. Men alltså Jag tror, vad Mjellby sa säger till oss Är ju att Han åt jäkla god han mm. vill framåt och det uppskattar ju med hjälp att man vill jobba hårt mm. och sen, sen är det svårt. Han känns ju som att han skulle kunna vara ett alternativ och spela även som vänster i ja. någon match som det behövs. Ja. På grund och vänsterfoten. Ja. ja. Mm. Men han tar även offensiva ja. kvaliteter. Han gjorde väl ett drömmål där i, i första träningsmatchen ja. han ja. spelade. Ja. Där gjorde han redan också nu mot Skiljebo ja. mm. Och nästan ännu snyggare kanske. Ja. Mm. Eh, ja Sen har vi <coughs> Nikola Dorovic som vi värvade redan eh, I somras Fast han blev spelklar nu Först eh, till den här säsongen mm. Han har varit med att träna till och från i alla fall ja. Sen i somras redan mm. Sen vart ju han Fotskadad ja. ganska tidigt mm. Så att han har väl kan vara, Sista 3-4 veckorna han har kört ja. För fullt mm. Hur han ut då? Han är teknisk ja. mm. De rapporter vi fick från VIK Om vi säger så Är att han är Seriens bästa fotbollsspelare Men han har dåliga lungor Han har jävligt dåligt flås mm. Och det är kanske något han behöver jobba upp på mm. Mm. Det låter det som att ja. de har gjort också ja. Att det inte ska vara någon bekymmer Nej. Sen det låter ju som att De tror på honom. Ja. i alla fall och ser jag vad jag förstår Han som ett alternativ på topp Ja att han ska kunna spela där mm. ja, Jag hörde både som ett alternativ till karvan mm. Och som ett alternativ runt karvan Och han mm. en target för karvan Så det låter ju spännande Och där har vi även MG som har gått ner åtta kilo säger ja. Och han ser ju mycket smidigare ut än Han, han mm. gjorde före skadan så. Precis ja, Och där jag... var det ju också Mjälvisajotan på vinterträning Kommer man tillbaka och ser ut som en köttbulle Sen då behövde han inte komma tillbaka alls Han har ju tränat <skratt> hårt än ja, eh, Sen har vi ju vår eh, sista värvning För den här säsongen Värvningsbomben på, på Deadline Day eh, Lolo Sanko. Den såg man inte riktigt komma Nej Ska vara ärlig så tror jag att han hade lagt av <laughs> <skratt> <skratt> eh. Vi har ju letat defensivt ja, Så mycket ja. har vi vetat ja. Men vi Gav dem ett annat namn Men han skrev ju på för en superrättad klubb mm. Men Jag tror det blir bra om man är frisk För jag kan tycka att Defensivt så är vi inte så bra På mitt mittfältet nej. Vi har ju Jocke Hell som Ganska ja. ofta skadad Och, ja. Ja. Vi behöver och sen är det Vi måste ju kanske hitta Rätt plats för Jocke någon gång också nej? Han får ju hoppa runt bara mm. Men man såg han i det var ju. Han spelar på topp Ja han gjorde mål. Mm. Han kan ju spela på alla positioner ja, i ja. laget i princip. Simon var centralmittfältare, vann mm. assistligan och mm. Jocke vann målligan tror jag det. Ja. Sen har ja. båda varit ja, både högerbackar och mittbackar och yttrar. Och... Ja. ja men alltså, han spelar ju överallt men han kanske skulle behöva hitta en plats där han ska spela. Mm. Jag skulle vilja testa han på toppenmatchen igen också sen och få en kvart. Om Karvan har tagit slut den matchen och bara får ja. testa nu han den är där igen. Det var även som en träningsmatch. Han gjorde mål som mittfältare. Mm. Jag tror Melby sa det någon gång att han kunde spela på alla positioner utom forward. Så det var lite märkligt i och för sig. Ja, jag för mig att han fick vara forward. Det var ju i, i, i Jag för mig att sätta så åt han då. För då ville han ju spela mittfältare. Mm. Men då sa sätta att de var för dålig för mittfältare. Så då fick han ju spela på topp istället. Ja. Mm -hmm. Ja, vi kan fortsätta prata lite om ja, Inte om kanske Jocke Hell Men om övriga skadade spelare Vi har ju några stycken eh, Sanko har vi varit skadad <laughs> mm. eh, Helgren var ju skadad senast I alla fall, jag vet inte riktigt hur det är med honom eh, alla är väl varit skadad Allan har i börjat träna Ja, i alla fall. ja. Eh, Micke är väl också skadad, vad jag förstår Eller han, han spelade inte matchen senast I alla fall, och han han har hört onsdagen, lite oroande rapporter där. Förra onsdagen så var han inte med och tränade Nej. Han var på plan och junglera med bollen ja. och jogga mm. Sen vad det var för fel på han, det vet jag inte Nej, Nej det är, Som sagt, jag har hört lite oroväckande rapporter där Att han eventuellt har något problem fortfarande med den gamla skadan ja. Vet man inte riktigt Men vad jag tänker ni om det då? Det, det är ju ändå ganska flera spelare som är rätt skadebenägna och får vi fler skador på andra nyckelspelare, då ser det ganska... Ja, det är det som är upp, farligt. Ja. Alltså, vi har ju, det är många som har varit där med. Båda bröderaparen har ju haft mycket skador här nu. Vi har ju ganska tunn trupp. Mm. Så enkelt är det. Mm. Framförallt om vi har fem stycken borta hela tiden. ja jo, så är det Sen hoppas man ju på mycket att de ska fortsätta ta steg allihop För att alltså, som Dyllan blir ju bara bättre och bättre Mm Under ja, två mål senast Det ja. såg riktigt bra tycker jag Och där har vi ett till alternativ Att kunna gå ja. ytterligare mm. Och säkert även som striker om mm. Det händer någonting mm. Och sen samma sak med Lunkan Och se Fredda vad som Om man fortsätter ta ett liv. Precis Fredrik Lundqvist det, en, det kan bli en riktigt bra spelare Om man fortsätter utvecklas Mm Mm, spännande eh, Jag antar att ni har sett en del träningsmatcher också eh, ja. Vad tycker ni om dem? De är lite ojämna Alltså de kan spela jättebra i 20 minuter och sen ser de ut Som de inte är intresserade eh, Det kan jag tycka När man möter Skiljebo Och de är jätteladdade Och visar ut som att Varför spelar vi en sån här match? Mm men det är ju är... samma sak som förra året där hade vi en halvlek mot Vik och en halvlek mot Franke Och vi ja. vann ingen av de halvlekarna tror jag Nu ja. vann vi i alla fall mot Skiljebord mm. Ja så det är väl skillnaden Men jag kan tycka liksom att Om du ser i spelet så går det väldigt mycket upp och ner tycker jag mm. Det är väl skillnad att göra en bra halvlek Och leda med 3-0 och så stänga matchen mm. Nu när ni det ska Eskilstuna Så var det ju riktigt dåligt det andra mm. Vi skapar ju knappt någonting Och de gör Ja, två straffar då i och för sig. Ja, hade de två straffar? En, en, straff. en straff. Var det inte två? Nej, två Nej. Igen. Ja, en. En på sista. Ja. så gjorde de något spelmål där vi... Jag känner att om, om vi ska vara favoriter i den här serien, då måste vi kunna vara jämna under längre perioder. Mm. Då får vi inte gå ner oss i 45 minuter. För så dåliga är inte motståndarna så att de kan utnyttja att... Nej, så jag, ser det. Jag sitter och blandar ihop nu 19 här Och ja. tittar på dem. Det är också om ja. Ja. Ja, Vi pratar lite norrätt om Vad tror ni om VSKs chanser liksom Det är upp som gäller Ja, ska vi följa det här schemat De har lagt upp så är det ju det, så är det. Sen vill man inte säga att Ja men vi är bäst Eller vi vinner det här Utan jag tycker det är svårt för man vet inte vad man har De andra lagen riktigt Och, och vad som händer i sommar naja. ja. Jag menar, finns det pengar i klubben Då kanske vi värvar en spets I sommar ja. Om vi är med, om vi mm. ligger rätt ett, två, tre Melby typ hade oss fyra på upptaktsträffen Vilka ja. hade före då? Ja, vi kan vara det? Jag tror att det var Nysköping, Brage, Nyköping Och Lund. Ja, men jag skulle vilja säga så här då. Jag tror att Mjölby säger så för att ta bort spänningen från vårt lag. Mm. De andra säger att vi är bäst för att de ska slippa spänningen och sig. Mm. Utan man lägger över på någon annan. Så är det. Men... det, det så är alla tränare. Oh. Om man inte tränar VSK Bandu. För då måste man säga mm. att man ska vinna sm För annars är det ju tjänstefel. Ja, så är det. Ja. <laughs> ja uh... Sen vet man inte... Vasalund ska de vara bra i år Alltså de brukar vara bra ena året och skit nästa år De håller på att gå upp och håller på att åker ur. Nu var de bra förra året så det borde ju vara ett bottenlag i år Om de följer sin kurva bara Men har sagt bytt 14 spelare Ja, förstå. så det kan ju bli hur som helst De kan lika henne vara ett bottenlag som Ett topplag som alla, för alla vill ju få dem Till att det ska vara topplag och Jag vet inte hur bra de kommer vara Alltså det är ju det här som är så svårt Det blir ju liksom bara gissningar mm. Det Sen har du i Stockholmsdagen kan jag alltid få in en riktigt bra kille som gör en otrolig stor skillnad på sista dagarna eller något sånt där. Då får mm. de en kille från Djurgården Hammarby AIK. Oh. Ja, är det någon borta det som ni ser fram emot i norrättan? Det har man lite... inte bara tänkt på. nej. Eller. Ay, jag tänkte är det vi möter börjar med att åka till Umeå i premiären Om jag är till Tegel Eller borta premiären Ay. Ay, Jag åker inte på den Nej. Nej. Så länge jag pluggar så jag har jag inte ekonomi Till de där långresorna känner jag Ay. Det blir övernattningar Nej och... men så är det ju lite Ay. Ay, Vi kan prata lite premiären istället det är På skärtorstan som eh, Det drar igång den här serien e Ay. Ay. Ay. Ja. Va, va, hur känner ni? Det kul det är det här man går och väntar på hela vintern. Att det ska köra igång. Mm. Så är det ju. Och sen... Ja, Om vi har del... sett 90 dåliga ja. provspelare och tre bra så börjar man ju... Nu börjar känna kännas att det ska köras igång. Och så ja. är det bandens fel också. Vi är inte ja. vana med det här långa uppehållet, uppehållet. från kvartsfinal redan. Nej, det är sant. Det är illa. Det verkar bli en riktigt välbesökt premiär. Jag tror vi har över tusen sålda säsongskort vad jag hörde senast. över... 220 sålda biljetter Inräknade säsongskortar mm. till premiären Det kommer bli en riktig folkfest Ja men det kommer det bli Och det, det är skoj för de, Jag tror det är viktigt för hela föreningen Att de märker att Västeråsare sluter upp mm. Inte bara den vanliga trogna skaran som kommer Utan att det är mycket folk Som kommer på matcherna Mm det är ju en bra ekonomi ja. i slutändan också. Mm. Så alltså, när det? Man hoppas ju på bra väder så att det blir mycket folk när det är centralt också. Gå ja. med på den här marschen. Att det dyker upp på ungdomslag, både fotboll och band. Att hela familjen kan göra en grej av det. Och ja, gå upp till arenan på premiären. Men precis. Folkets marsch där som vi pratade om. Sitta på Stora torget. Marschen går 18.00. Nu kommer man där, antar jag. Ja. Ja, som fotbollsupporter ska man ju dricka Öl. eller lägger på med tidningen ja. nu, så vi får väl ligga i. Ja, ja. var kommer ni sitta i den matchen? Ja, det beror på vädret. Ja. <laughs> du, och Larry Sbellmans kanske? Ja, mm. det är väl där någonstans. Mm. Ja, men tillbaka till matchen. Vad tror ni om att möta syriska är... Bra lag. Kommer från Superettan. Ja, men hur många spelare är kvar från Superettan? Tre har jag för mig. Ja, de har ju... Värva två stycken som har lagt av Och gjort comeback va? En slutade väl för två år sedan och kom tillbaka. Ja. Han kan ju springa runt med mager på 30 kilo Det vet inte jag, han inte jag. Nej. Om ja, man har hållit igång alls Alltså, alltså ska kommer väl ligga på över halvan Det tror jag Men ja. sen om de är tillräckligt bra Eller inte Och det verkar ju som att Akarias tränare tycker att Det här är den största matchen på hela året För det, det är den han vill vinna mm. Så de kommer nog ladda det Men vi vinner väl med 2-0. 2-0? Vad säger du skönare? Du räknar med att du ska nollan direkt. Ska vi ska få en ja. målvakt försvarare. Ja. <laughs> ja, jag vet inte. När jag tippar resultat, det brukar man inte vara en kung på. Men jag vill ju ha något bättre än 2-0. Jag är glad varje gång vi vinner. Ja, så är det ju. Oh. Ja, men nu tror ni jag visar riktigt bra form. och hade riktigt lekstuga med skiljebo och så nu säger säga att han gör två mål igen Och sen ska väl Någon till kunna göra mål Och så är jag tveksam på att vi ska hålla nollan Så jag får säga 4-1 då 4-1, ja men det låter bra ja. Vad tror ni det blir för då? Vi börjar lunda in i, ja, i mål Det tror jag, jag tror man inte värva mål en målvark Från all kan sätta han på bänken Nej. Och sen ja. har vi tre nya böcker Och Dennis Ja det blir ju bänker och så blir det Hamren, Kalle. Kalle Dennis inte Jonathan Hell från start? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte de kommer använda som mittback i år. Nej, Jonathan på Höger högerbacken. Det. Nej, jag tycker att Benker är bättre. Ja. Och nu har Jonathan och Eneroth ju gått matcherna med U21 här också. Ja, det. Mm. Så det känns väl som att de är en bit ifrån just idag. Mm. Sen tror jag mitt fält kommer vara Boris, Helgren och Simon. Tror ni är höger? Karvan på topp. Sen är jag, jag är lite. Jag tror det blir dullan på vänster. Mm, det kan mycket väl bli han. Mm. Men äh, mitt fält, äh, Hell. Han, han får inte vara med. Alltså, alltså jag är kliven därför. Jag tycker Jocke är jättebra. Mm. Men Boris är den som driver dem. Mm. Sen, han är kapten. Då. Han är kapten. Ja. Eh, med, Sen får se, och, se. Av, av, lyssna med vi på det här Då kommer han att avskarva oss När vi kommer på träningen <trycklig> nästa vecka <laughs> <trycklig> <trycklig> alltså, Ni tror det det säger han och så Men nu vet man inte statusen med Jocke riktigt hem, Nej det är sant Han har ju varit skadad ja, men... Det har ju varit några nya sprutor igen och... ja. Förhoppningsvis kan han ju köra för fullt ja, men jag, jag tror det är de tre mittfältena Vi kommer köra Från början Mm jag har svårt att se att Jocke skulle gå in Eftersom han, han har ju klivit av två matcher i rad nu va? Mm. Och jag tror man Liksom inte vill chansa när det behöver bli spel Att mm. behöva göra till efter tio minuter Nej det är sant, men att man chansar I, i, i träningsmatcher liksom. Man spelar honom fast han kanske inte är helt Fit for fight eller Där är vi, alltså, Samtidigt som så måste min få matcher För annars kan han ju inte spela När det är serie heller så är det. Men om han är skadad kan han ju inte heller spela Nej jag tror ju liksom, nu, första gången så var han väl frist och så kommer han tillbaka och så ämde det samma sak igen Man kanske tar det lite mer försiktigt när det blir två gånger i rad mm. Sen är det lite, med är träningsmatcher då man kan känna efter lite grann det ja. menar både Jocka och Jonathan hade ju riktigt ont förra hösten ja. Och krigar sig igenom bara för att hjälpa laget ja. Det är alltså jättelås att mm. få göra det Sen mm. Torumi de sprutade direkt båda två efter ja, ja. säsongen mm. Så hade det varit då och Jocke kanske krigade sig igenom. Det vet vi inte om. Ja. Nej, Jag vet ju inte illa det här. Nej. Ja, och vad sa ni om Forfi? Tror ni Karvan känns ju ganska givna. Sen sa ni Dylan. Ja, ja, jag tror det kan bli Dylan. På start första matchen. Mm. Jag kan nästan säga att de, de, de här, sen Dylan kom vill, han har ju utvecklats nog enormt. Det kan jag tycka. Mm. Det går ju åt rätt håll hela tiden. Ja, det syns ju. Han tar verkligen steg hela tiden Mm. Så att jag tror att han kommer vara i starta Eller mm. Spännande Man vet ju aldrig vad man har Koja Nej, var ju riktigt bra där Var det förra säsongen innan han blev skadad Och sen Ja var inte... han var riktigt bra säsongen förra året mm. Precis hon han har inte riktigt kommit upp i samma var Det var ju året innan Det var ju alltså Han var ju rena solskär Han gjorde mål varje gång han kom in från bänken mm. Men däremot så var det inte alls lika mycket poäng när han gick från start då. Nej, det kan vara fint att ha en liten supersubb där. Ja, sen det är synd där förra året för då han såg riktigt pigg och mm. fräsch ut på försäsongen och så ja. gick han sönder. Ja, ja det, var, det var riktigt synd. Hur mycket publik när du kommer på premiären. Det blir ju helt på vädret det. Jag kan tycka, har man en 3,5 tusen så tycker jag det är en bra publiksiffra på den här nivån. Mm. Ja, det. Allt över det är ju bara positivt. Mm. Så är det. Men har man tur med vädret, det är... Ja, då kommer det tusen till. Ja. Så enkelt är det. Då kan man närma sig 5 000 och då är det riktigt jävla bra i så fall. Mm. Mm. Ja, då blir det fint drag på parken. Som sagt, skär torsdagen. 19.04 börjar matchen. 18.00 går marschen från Stora torget. Krogarna öppnar 15 där. Folkets marsch. Ja, det vill väl bara att säga åt alla som lyssnar att de ska vara där helt enkelt. Det finns väl inget annat? Ja, gärna från tre. Från tre ja. ja, precis. Eller lite senare så skriftar jag kea till första. Jälle. Ja, precis. Ja, vi... tio, tio <laughs> över. ja, men jag tror att vi tar och, tar och avrundar där faktiskt. Det har varit riktigt kul att snacka med er. Och får säga tack till er som lyssnar för att ni har lyssnat på den här supporterpodden som heter På 65-man. Eh, tanken är att avsnitten ska komma med några veckors mellanrum så ni får hålla utkik på sociala medier och där podcast finns så, så kommer ni inte missa nästa avsnitt. Eh, vi tackar Jonathan Sjönneson och Anders Jenrot för att de har tagit sig tid. Tackar, tackar. Eh, jag heter Joakim Lindborg och eh, jag säger väl på återhörande.